Doina chemării. Doamne, chemarea ta ca o trâmbită a judecății, de apoi, din somnul minciunii ne-a trezit. Doamne, chemarea ta ca un fagure de miere, un roi de gânduri albine a hrănit. Doamne, chemarea ta ca pe niște prunci la sânul mamei, prin smerita rugăciune ne-a curățit. Doamne, chemarea Ta, ca o poruncă împărătească, cu dor am împrinit Doamne, chemarea Ta, prin glasul duios al prea Preacurate, ne-ai trimis ca semn că ne-ai Doamne, chemarea Ta, ca un far al Duhului Sfânt, în noaptea curietilor noastre strălucit. Doamne, chemarea Ta, ca un glas îndurerat în biserica inimii ne-a vorbit. Doamne, chemarea Ta ca o pană de arhanghel, prin mâna noastră în rugăciun și doine ai rostit. Doamne, chemarea Ta ca un ochi atent privindu-ne în adâncul inimilor am simțit. Doamne, chemarea ta ca pe un măslin nealtoit și rodul faptelor noastre l Sfințit. Lacrima chemării. Doamne, rostește porunca chemării, veniți binecuvântați tatălui meu de moștenit în pregătită vă de la întemeierea lumii, pentru neamul nostru, care cu lacrimi te-a rugat și să vii cu dor. Da, stiptat.